România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Vă mulțumesc că ascultați și astăzi Și că participați la emisiunea România în direct Emisiunea dumneavoastră La care dumneavoastră munciți În sensul că dumneavoastră faceți această emisiune Sunând și uh, exprimând-vă opiniile cât mai liber. Astăzi o să vorbim puțin despre gestul celor doi medici de la Spitalul Colentina din București, Ionuț Gobej și Bica, care și-au dat demisia de la, din spital, de la secția de neurochirurgie. Înainte de orice, o să vă citesc demisia scrisă de doctorul Ionuț Gobej. Sună cam așa, demisie. Subsemnatul Ionus Gobeș, medic specialist neurochirurg, angajat al Spitalului Clinic Olentina, fondator al secției de neurochirurgie, demisionez din funcția deținută în cadrul spitalului, am venit în anul 2014 la Spitalul Clinic Olentina din București, captivați de o propunere la care nu am visat vreodată, să înființăm o secție de neurochirurgie la cel mai înalt nivel, capabilă să realizeze intervenții pe creier în maniera minimă invazivă, ar fi fost singurul serviciu de acest fel dintr-un spital public și printre puținele din lume, am acceptat provocarea având la bază o temeinică pregătire la cele mai prestigioase centre din Franța. De la primele discuții și până la primul pacient operat au trecut 8 luni. În cadrul proiectului, spitalul a dezvoltat și o secție de terapie intensivă nivel 1 foarte performantă și a modernizat neurologia, secții fără de care nu ar fi fost posibilă neurochirurgia de înaltă performanță. Lucrurile au evoluat peste așteptări și în 2016 am realizat peste 300 de operații prin metode minim invazive. În 2017 urma să se dea în folosință a doua sală de operații pentru neurochirurgie, odată cu venirea a doi noi colegi, pregătiți și ei în clinici din străinătate. În ianuarie 2017, managementul și viziunea privind dezvoltarea spitalului s-au schimbat neașteptat. Termenii proiectului neuro neurochirurgie Colentina s-au modificat dramatic. Inexplicabil ne-am trezit pe o turnantă care a durat tot obluni, dar în sens invers, spre distrugerea acestei secții, dar și a terapiei intensive. Am făcut tot posibilul pentru a păstra ceea ce s-a realizat, am scris munți de referate și memorii, ne-am exprimat public inclusiv în conferința de presă, ne-am adresat instituțional la toate nivelurile ierarhice, dar fără vreun rezultat. Astăzi, activitatea în secția de neurochirurgie a Spitalului Colentina este un act de uzură extraordinară, și am ajuns în situația de a refuza peste 60 de pacienți cu tumori cerebrale complexe, în condițiile în care în anul 2017 era prevăzut să operăm peste 600 de pacienți. Acești, acești pacienți au fost refuzați din cauza lipsei și a pierderii de personal, programului operator restricționat și a lipsei de consumabile și medicamente, standardul de calitate oferit pacienților ce au fost operați a avut de suferit. La aceste probleme se adaugă hărțuirea permanentă a personalului medical din secțiile de neurochirurgie și ATI. Astăzi, fiecare neurochirurg poate opera o dată sau de două ori pe săptămână până la orele 15, operația a căror, com a căror complexitate este mică sau cel mult medie. Rezistența mea în spital începe să fie echivalentă cu oferirea unui act medical substandard și nu îmi pot asuma această responsabilitate. În aceste condiții, prezența mea în spitalul clinic nu se mai justifică, termenii în baza cărora am venit în acest spital fiind modificați radical. Aceasta este demisia doctorului Ionus Gobej. Vă mai dau eu câteva date așa de background. Este un medic, așa cum ați aflat, care s-a întors în România după ce s-a specializat în Franța. La spitalul Colentina a avut loc un întreg scandal. La începutul acestui an, în ianuarie, când primarul general capitalei doamna Gabriela Vrânceanu-Firea, l-a demis pe managerul spitalului Bogdan Andreescu, pe motiv că i-a ținut pe pacienți în frig în saloane, după ce, de fapt, se dovedise că a fost o avarie a adică, mă rog, a regii aflate în subordinea primăriei. După care, doamna Firea a numit acolo un medic pe doamna Silvii Frim, despre care nu o să vă... interimar, interimar a rămas... Nu să vă dau eu foarte multe detalii, vă spun doar că la un moment dat au apărut în presă niște rapoarte care au fost făcute legate de secția doamnei IFRIM, de niște ciudățenii din secția respectivă, cu pacienți care toți aveau aceeași boală și aceleași recomandări medicale, în fine. De ce e important asta? Pentru că suntem în plin scandal legat de decontările făcute de CNAS, după ce procurorii de la DNA săptămâna trecută s-au dus și au luat acolo toată conducerea și de la Casa uh, de Asigurări a Municipiului București, există în suspiciunea că pesediștii își pun oamenii peste tot, inclusiv în sănătate. Acum, deci acesta este contextul. Uh, doamna primar general i-a chemat ieri pe cei doi medici de misionari, Ionuț Gobeș și Dorimbica, și le-a propus să preia ei funcții acolo și să facă și să se dreagă. Și au fost refuzați. Au spus noi, în condițiile astea, nu putem să ne facem meseria, am tot țipat, am strigat, nu se mai poate aici. Ceea ce poate fi adevărat, aceasta este țara noastră. Țara noastră arată ca un câmp de bătălie. dintotdeauna a fost așa. Probabil că și ei știau atunci când s-au întors, lucrurile, uite, au mers bine, dintr-o dată n-au mai mers bine, s-au schimbat. Eu vă invit astăzi să judecăm gestul celor doi medici. Adică, dacă am face toți ca ei, ce ar mai rămâne în țara asta? Apoi, e justificat pentru un chirurg să fugă de pe câmpul de bătălie doar pentru că nu are bisturiu sterilizat suficient? Ce spuneți? Sau gestul lor ar trebui să atragă atenția și să schimbe ceva în România, dar va schimba ceva în România? E mai bine să fugi țipând că se întâmplă ceva sau e mai bine să stai și să te lupți cu morile de vânt? 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a vorbi, de fapt, despre problemele sistemului medical din România, pornind de la acest caz. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, Moise. Uh, Bogdan, sunt din și, și dacă îmi permit o scurtă introducere vis-a-vis uh, -vis de cei doi doctori și contextul, contextul acesta. Am avut plăcerea și onoarea să-i cunosc personal pe cei doi domni doctori. Soția mea este uh, medic și a fost colegă doi ani de zile în Paris, la Spitalul Foș cu dumnealor. Soția mea s-a pregătit tot în Paris. Uh, ajungând, ajung la întrebarea ta dacă... Uh, ei, e bine să fugă de pe, de pe terenul de pătălie. Sub nicio formă, cunoscându-i pe cei doi, nu, nu cred că fug de responsabilitate. Din timpul rezidențiatului, pe care ei l-au făcut integral în străinătate, aveau această idee de a se întoarce în România și de a, de a construi la nivel internațional o secție de neurochirurgie toți atunci spuneam că băi sunteți nebuni, nu puteți face asta. vedeți cum e sistemul și s-a dovedit Nici că nu formă -au vrut să. nu, au construit să fim realiști, au construit o secție de neurochirurgie, așa cum și-au dorit, la standarde internaționale au, au reușit să facă lucrul ăsta eu cred că totuși cel mai greu pas a fost făcut, e o chestie pe care putem să o întreținem de acum pe, sunt cursuri mai mici. Păi nu, nu, nu. Doctorul Gobeș spune că au făcut deci au fost făcuți pași înainte și după a și înapoi. De o plumb se fac pașină înapoi. De acord Nu e ca și cum unul ar fi luptat El a luptat, el spune Am atras atenție, am făcut mulți de referate El povestește toate aceste lucruri Așa este, așa este Așa este. Ce voiam să spun e că Nu cred că ei sunt genul de oameni Care să fugă, dar uzura În primul rând neurochirurgia este, este cea mai grea specializare medicală Bogdan, ați sunat să spuneți Că de fapt gestul lor trebuie înțeles Încerc să rezum cumva că spline liniile. Da, ei vor să atragă atenția, probabil au ajuns la un anumit grad de uzură, pentru că și meseria în sine îi uzează foarte mult și luptele astea pe care trebuie să le ducă în afara sălii de operație și nu e lupta lor doar e lupta și pentru colegii lor care nu sunt plătiți. Asta este realitatea. A, aș face referire la o altă... Atenție, ei nu au cerut salarii mai mari. Au cerut doar... Vedeți, mai e o chestie de context importantă pe care trebuie să o spunem. Dar, noi aici, la București, noi nu trăim, de fapt, în România. Trăim în realități în care cheltuim niște milioane de euro pe an pe panseluțe. Doamna Firea, cu o săptămână sau doar anunța că vrea să facă un hotel pentru câini și pisici, doar ca să știți. Deci cum ești, cum ești 5 km din București, dai de sărăcie. Și de o sărăcie de-aia cruntă. Îți dai seama că din banii nu de panseluțe, din banii alocați pentru un câine, ar putea fi școlarizați vreo 10 copii. Deci, asta Așa e diferența azi. dintre București și restul țării. Iar aceste lucruri se întâmplă în București? În București acești medici spun că nu li se asigură niște condiții minime și că sunt, de fapt, sabotați. Exact. Okay. Și asta se întâmplă în toată țara. Uh, revenind la context, pentru că uh, discuția mai largă era vorba și despre sistemul sanitar și soția păi noastră. Da, atunci pentru de, că. De a, face, de a face lucruri bune și vă spun, nu în sistemul public. Nu, nu a rezistat în sistemul public. Avem o clinică de cardiologie în Iași, facem totul la standard de cât mai înalte, ne dăm, ne dăm silința să facem medicină de calitate, dar în sistemul public nu a putut face performanță. În condiții în care în spitale, din, deci vorbesc din toată țara, ecografele, mă rog, aparatură medicală nouă care stă încuiată este la dispoziția doar a unui șef de secție sau a unui profesor cu, în condiții de genul ăsta generale ale sistemului nu se pot face performanță. Vă mulțumesc, în în care... Bogdan. Haideți să nu monopolizăm discuția. Am înțeles. Noastră ne spuneți că era în România, ceea ce știm și noi. Bun, atunci hai să luăm altfel. La ce se așteptau cei doi medici? Să existe o reacție publică cum a fost, de exemplu, la confruntarea dintre Arafat și uh, Tream Băsescu, mai țineți minte, uh, 2012, dacă nu mă înșel, la început anului 2012, atunci unde, poate, poate nu e problema la ei, poate problema e la pacienții ăștia de care se pare că lor le pasă, dar pacienților nu le pasă. 0372069599. Bună ziua, Diana! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Um, sunt de acord cu întrevorbitorul meu în ceea ce privește uh, uzura me medicilor, celor de medici și sunt de acord cu gestul lor. Um, și aș găsi două explicații. Um, prima ar fi faptul că în momentul în care s-au întors plin de uh, entuziasm, probabil, vrem să schimbe ceva, um, nu au luat în considerare faptul că înainte de a de a -și exercita uh, actul medical, uh, cea mai mare parte a timpului vor tre va trebui să o petreacă luptându-se cu sistemul. Da. I, uh, dar, asta, dar nu facem da. toți asta? nu? Despre asta e țara noastră România? Mm, din moment ce au ales din start să plece pentru a-și face pregătirea în străinătate, cred că au vrut să nu fie, să nu facă parte dintre cei care se luptă cu sistemul. Okay. Uh, cred că principalul lor scop a fost efectiv să își facă treaba de doctor. Uh -huh. Asta ar fi prima explicație. Și au înțeles, revenind în țară, au înțeles că um, fără a te lupta mai întâi cu sistemul, nu poți să îți uh, faci treaba ca medic. Da? Vorbesc din propria experiență, fiind medic la rândul meu, coincidența face că tot din ea și sunt. Okay. Bun, și demisia lor face parte mm -hmm. dintr-o luptă cu sistemul? Uh, Uh, nu știu dacă neapărat o luptă cu sistemul Dar în niciun caz nu face parte Nu, nu o văd ca pe o fugă Fuga uh, aș fi văzută Dacă n-ar mai fi încercat Timp de 8 luni Să atragă tot felul de uh, semnale Și să, să încerce să Uh, foarte un dialog. Pentru că ei, în momentul în care au venit la discuții cu doamna primar a, Cap a capitalei, care este sistemul. Care este sistemul? Deci, atenție, doamna primar este sistemul. Reiese din, okay. tot, este din tot ce a făcut a, până acum Bun. doamna Firea, dar și colegii domniei sale de partid. Ea este de sistemul, de fapt. Da? Da. da. Cei doi medici, doamna Firea i-a sunat și a venit să mă băieți în coace. Și s-au dus. Doamna Fira și-a făcut niște da. poze mișto, asta face doamna Fira, e foarte bună. Eu știu, am da. lucrat cu dânsa e bună, vine din televiziune, se pricepe la asta. Deci s-o vezi în poze frumos pe Facebook cu cei doi medici, după care au zis, păi, ia, lăsați-ne în pace, nu vrem, nu acceptăm ce ne zice Firea. și a plecat, și-au plecat. În ce a constat lupta cu sistemul? Adică... Dis Discuția, că că se zise, pentru că eu am văzut și punctul lor de vedere, dar și în comunicatul primăriei este specificată treaba asta, uh, ei au spus că s-au dus la, la discuții da? și în cadrul discuțiilor ei au propus pe cineva care să vină să preia inter, uh, interimatul acestei funcții. Așa. La care doamna Fira, răspunsul dumneavoastră a fost nu, ori faceți ca mine, ori nu faceți deloc, adică ori preluați voi, ori... Pa. Acum, când te afli într-o. când tu vrei să încerci să rezolvi problema, să găsești o situație, nu știu, poate un, să faci un compromis, să găsești o, o soluție de mijloc oarecum, da? Uh, și găsești pe cineva atât de defensiv și poate chiar agresiv, faci ca mine sau nu faci deloc, da, probabil că, nu știu, îți umple paharul într-un fel sau altul. Iar a doua explicație, dacă pot da. să. Un pic, a doua explicație ar fi faptul că În momentul în care preiei uh, Această funcție de a conduce O, o secție da? Sau o clinică sau o secție într-un spital uh, Timpul efectiv Pentru a te ocupa de, de actul medical Și de pacienți în sine Se reduce destul de mult Așa. Și într-o secție de neurochirurgie Ai nevoie totuși de timp la dispoziție Pentru că na, știți o, na, Operațiile sunt lungi Complicate da. Deci nu asta era prioritatea dumnealor. Ceea ce este... Eu asta am înțeles. Ceea ce este împotriva practicilor sistemului la care vă referiți, cei mai mulți dintre uh, profesorii reputați din România, bătându-se, de fapt, pentru funcții cumulate în același timp și cu operații și așa mai departe. Da, acești doi medici, probabil, ei vor să opereze. Asta e, așa înțeleg ei lupta cu sistemul. Ei vor să opereze oamenii pe creier. S-au specializat în Franța, sau au întors în România. Întrebarea e dacă e de apreciat gestul lor, asta cu demisia. 0372069599, Adriana, bună ziua! Bună ziua, Moise! Ce ne tot medic? Resident! Așa. Facem o emisiune cu medici, nu? Facem o emisiune cu toată România, dacă vor suna... Cu care ascultă emisiunea. Da, Adriana, imediat o să vă dau cuvântul, dar vreau să, apel, să fac apel și la armata pentru care acești medici au operat până acum și la care vor să renunțe, adică la cei care trăiesc în România fără a fi medici, dar care, în mod inevitabil, au la un moment dat nevoie de sistemul medical. Poftiți, Adriana! Mulțumesc frumos. Din păcate ne înțeleg actul și uh, decizia la care au ajuns. Probabil că este o situație, un punct terminal. Nu au mai putut să mai suporte și să ducă și au ajuns la concluzia că e mai bine să, să demisioneze. Sunt perfect de acord cu ei. Dacă jumătate din oamenii care locuiesc în țara asta au conștiința nepătată și fură în continuare, asta nu înseamnă că trebuie să fim toți la fel. Și dacă jumătate din oamenii din țara asta, care, cum spuneți dumneavoastră, au conștiința nepătată, își dau demisia și fug de pe câmpul de bătălie, ce am câștigat, ca să zic așa? Sigur, nu bătălia. Știi cum e Moise, după Revoluție mi-am dorit dintotdeauna foarte mult să trăiesc, să rămân, să trăiesc în România. Totul meu a avut o tentativă de a pleca din țară. Până la urmă am rămas aici, dar credem că anul ăsta este primul an din viața mea când stau și mă întreb dacă e bine că am rămas aici sau nu. Vă mulțumesc în pentru. faptului că te-am auzit la una dintre emisiuni și mi-a plăcut cum ai spus că toată lumea pleacă dincolo în ideea că totul este pus la punct și e ușor să te adaptezi. Dar văd că aici totuși nimeni nu vrea să schimbe nimic în bine și sunt atât de multe lucruri care ar putea să funcționeze Dar foarte bine. Dar asta nu e o surpriză, Adriana. Asta nu este o surpriză. Nu este o surpriză într-adevăr. Tot aceste lucruri și da, e o provocare și pentru noi ca societate și pentru fiecare dintre noi în profesia sa să nu se dea bătut, de fapt. 0372069599 Marius, bună ziua. Salut, Moise! Reprezint pacienții, nu medicii în discuția asta. Să sperăm... Ok, poftiți. Adică sunteți uh, da, un cetățean am, asta cu pacienții Sunt implică... un cetățean, da. Sunt un cetățean care a avut contact și cu Spitalul Colentina. Uh, din păcate, să spunem, anul trecut nu s-a putut rezolva nimic, dar uh, umblând pe la mai multe spitale din București, sau să al nostru, Îți spun sincer și cu mâna pe inimă că a fost singurul spital în care am fost arătat de profesioniști. Așa. Eu ca și însoțitor de pacient, nu neapărat ca și pacient. Da. Este singurul spital în care nu mi s-a condiționat actul medical de ceva. Este singurul spital în care am văzut o tentativă de a premia, să spunem, un medic care a fost urmată de către acel medic cu evacuarea din spital a persoanei respective. Fără drept de vizită, decât însoțit de altă persoană. Adică nu s-a cerut pagă, nu se lua pagă, nu s-a acceptat. Dar unde vreți să ajungeți? Vreau să ajung la următoarea concluzie. Este un spital care începea să se îndrepte într-o direcție nu bună, foarte bună. N-am avut legătură cu secția Celor doi medici au avut legătură cu secția de gastro, care la fel a fost luată aproape de la zero, renovată, pe bani privați, nu pe bani primiți de la stat, prin sponsorizări și așa mai departe. Eu cred, consider că uh, demisia medicilor uh, este uh, în consecința noului uh, management de acolo. Domnul mm. doctor Andrescu... Da, spun și asta foarte personal, clar. Nu e nicio dezbatere din punctul ăsta de vedere. Da. Deci, întrebarea este dacă gestul, ei... lor, dacă gestul lor E cel mai bun Ce putea fi făcut Ok, aș putea să pun Să, să fac o, o paralelă Ție dacă ți se, Tu discuți ceva La radio, la Europa FM Așa. Ai niște condiții Cu ore de, de emisie Cu salarizare Cu personal adiacent Care te ajută să ține în emisiune dacă ție, să spunem, din 10 oameni din, uh, uh, din radio pe care îi aveai la dispoziție, îți mai lasă decât 2 și uh, te lasă să ai emisiune decât 10 minute, nu, uh, nu o oră, cum ai acum, cum ai reacționa? Eu înțeleg unde batez dumneavoastră, vă mulțumesc pentru această întrebare, Marius. Eu, dacă aș vrut să mă pun pe mine în dificultate, m-aș fi întrebat de ce am plecat de la, de la TVR. Dar să știți că mult mai interesantă paralela dumneavoastră este în alte domenii. De exemplu, am avut o profesoară, Tunegaru, mai țineți minte, care la un moment dat a zis băi, ce face firea în București cu vacanța asta de iarnă nu e în regulă, după care a fost burată. Putem să facem paralele chiar cu sistemul de justiție, unde s-au încercat o, și se încearcă o spargere în, în perioada asta, astfel încât judecătorii să fie împotriva procurorilor observați, o structură performantă de neaui pus pe burtă să încearcă să zboare Chiovești și de acolo și așa mai departe. Da, acestea sunt presiunile asupra multora dintre oamenii din această țară care reușesc la un moment dat să facă un film altfel decât țara. Este și povestea celor doi doctori. Numai că, vedeți, ei n-au rămas, ei au plecat. N-au ieșit să zică, uitați ce face Gabriel firea sau ce face directorul uh, spitalului. Ei și-au dat emisiile. Și-au făcut într-adevăr asta în mod public, uite, au generat o dezbatere, facem această dezbatere, știm cu toții că țara noastră este acaparată, funcțiile publice, de fapt, și cele de decizie sunt acaparate în momentul de față, suntem ca într-un fel de ocupație. De-aia vă zic că e ca o... Ca o ca un teren de, de bătălie România în momentul de față și că nu știu dacă demisia e cel mai bun, vă întreb dacă e cel mai bun cea mai bună soluție demisia de Maria, bună ziua Am chis Maria pentru că, da, sunt discuții lungi astăzi la uh, România în direct Hai să încercăm să, știu că e tema grea dar hai să încercăm un pic să scurtăm mesajul pentru că sunt mulți oameni care vor să intre Sorin, bună ziua Sorin, bună ziua Vă ascultăm ziua. Uh, Cred că nu știu dacă întrebarea Dacă este ok demisia lor Dar cred că este singura, singura variantă În momentul de față uh, Cred că un singur loc îi mai poate întoarce din drum Pe cei doi medici și anume Pacienții și familiile acestora Dacă până diseară aceștia sunt în curtea Spitalului Colentina împreună cu familiile lor Eu cred că acesta ar fi singurul gest Care ar mai întoarce pe, pe cei doi medici din drum uh, Nu cred că propunerea Primarului Capitale este ok Atâta timp cât oamenii aceștia trebuie să opreze Nu să menegereze un spital Uh, e ca și cum, după meciul cu Armenia, maxim a marcat uh, golul victoriei și ar trebui să-l punem și președintele federației și echipe reprezentative doar pentru care a reușit să dea el gol. Oamenii aceștia trebuie să fie în sala de operație, așa cum și-au planificat, șase de intervenții în 2017. Ce ne s-a făcut vinovat că lucrul acesta nu s-a întâmplat, trebuie să plătească. Nu și dacă oamenii aceștia au timp să demonstreze, dacă uh, devine este managerul spitalului Colentina, primarul capitalei sau sistemul. Să nu uităm că sistemul suntem noi în această nație de dezmetici, care suntem în stare să ieșim în piață până diseară dacă ministrul Troader face o altă propunere în afară de, de cea deja făcută de președintele Iohannis pentru, eu știu, procurorul general sau șeful DNA. Am reușit să, să ieșim în piață de atâtea ori pentru Roșia, Montana, pentru Verdea, de Costinești și așa mai departe, dar pentru problemele care, într-adevăr, Problemele de care au nevoie această societate să fie rezolvate, nu suntem în să mișcăm un deget. Câți ani au trecut de la tragedia de la maternitate giulești, Cât România au ieșit în stradă pentru a susține ca sistemul, de medic, sistemul medical din România să nu mai fie tratat în aceleași condiții în care este tratat de peste 27 de ani, niciunul dintre noi în cu degetul către medicii care nu vor să mai opereze, dar uh, suntem conștienți în același timp că niciunul dintre noi nu putem fi alături de ei atunci când sunt acuzați de malpraxis. Și lucrul acesta se poate întâmpla în orice secundă, atât timp cât ei lucrează sub standardele limite de decență. Sunteți medic. Nu, no, sunt profesor, sunt profesor, și uh, uh, aceste două sisteme din uh, socio-profesionale din România, sănătatea și educația au fost atât de mult jucorite încât eu cred că este cazul ca întreaga societate să înțeleagă odată pentru totdeauna că nu doar cei implicați ca angajați în acest sistem trebuie să beneficieze de condiții decente. Dacă nu avem sănătate și educație, atunci ne ducem pe apa de a această nație, dacă nu cumva deja această coborare a început de mult. Vă mulțumesc că sunteți și ascultători Europa FM, Sorin. 0372069599. Bună ziua, Andrei. A Andrei? Da, da, da. Vă ascultăm. Uh, salut, Moise. Moise, ce au făcut uh, medicii, mi se pare de cel puțin bun sing. Și să spun de ce. Eu sunt inginer constructor, da? Dacă eu am de făcut o casă, și mie șeful îmi spune, băi, nu am bani să-ți dau, să cumperi toată armătura, să-i o pui omului la casă, mai bine îți dai demisia și pleci decât să ai pe cineva pe conștiință, da? Dacă lor nu li se bă, asigură minimul necesar, da, să ofere niște operații la standarde, e foarte bine că au plecat. Ei s-au luptat cu sistemul, că tot aud chestia asta cu sistemul de mansătura. Și în justiție, și în sănătate, și la piață, și la pâine, sistemul e de vină. Nu, atenție, fiecare, fiecare probabil că vorbește despre alt sistem. Eu aici vorbesc de un sistem de colectare a șpăgii, de fapt. De un sistem cum vă spuneam dimineață la Pastila Bizidei, de un sistem politic care dublează de fapt un sistem de colectare a șpăgilor, de sus în jos și de jos în sus. De sus în jos se fac numirile politice, de jos în sus se întoarce paga. Ăsta și în educație, și în sănătate, și în armată, și în poliție, și peste tot. Tot ce înseamnă bani public. Eu despre acest sistem vorbesc. Corect, Moise, dar întrebarea mea e, de repet, destul de simplă. Dacă ție nu ți se asigură condițiile să-ți faci treaba la un standard pe care nu-l stabilești tu, da? e un standard etic până la urmă. Ce faci? Îi operezi omului doar jumătate de... din tuare, Nu știu, ipotetic vorbind, și îl închizi știind că nu, nu i-ai făcut treaba bine? Da. Deci, noastră spuneți că au făcut bine cei doi medici, nu? Poate da. atunci ar trebui să schimbăm dezbaterea. Dacă toată lumea e de acord că niște demisii în astfel de situații se impun, poate ar trebui să vorbim, cum zicea mai, mai devreme Sorin. Despre ce ar trebui să producă aceste demisii, până la urmă. Că, într-adevăr, doi oameni care se luptă cu un sistem care poate chiar își dorea demisiile celor doi, n-au ce face acolo. Doi chirurgi fără armată nu mai sunt, nu, chirurgi pe câmpul de bătălie. 0372069599. Bună ziua, Lavinia! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, nu am mai inteles care e întrebarea. Eu sunt perfect de acord cu demisia medicilor. De ce? C eu am fost operată și a trebuit să mă operez la privat, tocmai de cancer, pentru că la noi nu există, mi s-a spus clar la spital, nu avem resurse. Deci a trebuit, eu cotizez la sistemul, la, la sistemul de sănătate și am fost nevoită atât chimioterapia, cât și uh, operațiile să mi le fac la privat, pe banii mei. Și ei foarte bine au făcut că și-au dat demisia, dacă asta este întrebarea. Dacă altă întrebare este cum să-i aducem înapoi, nu știu. Să ieșim în stradă dacă asta ar fi un sistem să-i punem pe cei buni acolo unde trebuie. Și ei nu sunt obligați să lupte cu sistemul, cu firea, cu dragnea, cu cine a mai fi pe acolo de la PSD. Îmi pare rău. Ei au făcut ani de școală ca să profeseze, să fie chirurgi. Uh -huh. Nu să lupte cu așa numiți oameni politici și să se dea cu cărămida în piept că vai ce chirurgi buni avem noi și noi să fim votați că noi avem chirurgi buni. Dar pe de altă parte vedeți că niciunul dintre ei sau dintre noi toți oricare cetățean al acestei țări nu își poate permite să pretindă că trăiește în bula lui neurochirurgia sau nu știu ce faceți dumneavoastră la vinia sau orice. Eu că sunt un antreprenor și învățesc factele ca toată A, lumea. Așa. Și nu vă mai interesează de restul? Uite, mai devreme mă sau mai devreme? Toată lumea mă interesează și mă doare sufletul de absolut tot ce eu, de PET, ne-am făcut chimioterapia la privat în 2013, când era criză de citostatice. Și cei care o făceau, am făcut o paranteză acum, cei care făceau chimioterapia la stat, erau trimiși acasă că nu există perfuzii. Mă doare sufletul pentru ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România. Urmăriți, mă urmăriți, cred că mai găsiți pe internet, urmăriți discuțiile care se purtau între și le-au prezentat procurorii de nea referatul de arestare pentru ea de la CNS, pentru ce se dădeau bani și cum se dădeau bani. Erau o dezbatere acolo dacă lehuzia e o boală sau nu și dacă se pot da bani pentru asta. Bună ziua, Florentin! Nicolae, bună ziua! Nicolae, Alo. bună ziua, vă ascultăm! Uh, vă salut! Ca, care întrebare? întrebarea? Eu, nu mai vorba. știu nicio care întrebare. întrebarea. Întrebarea e dacă ei au făcut bine și întrebarea următoare e ce naibii facem noi dacă ei au făcut bine, că și-au dat demisia. Eu o, e o dezbatere o, complicată, uite, și pentru mine astăzi. Eu știu o vorbă din bătrân care spune că dragoste cu sila nu se face. Deci ei au încercat de zile să facă un lucru bun, au mers cu un făgaș bun, după aceea nu s-a mai putut. Ei trebuie să recunoaștem, sunt niște valori, Uh, ei nu pot să și rateze Viața lor Pentru niște dobitoci uh, acum fiind de fiind Noi doamna, doamna sistem și așa mai departe Hai să folosim totuși niște cuvinte Mai civilizate N-am dat nume Am zis că dobitoci am generalizat Pentru că dacă nu conștientizăm valoarea numitor oameni, nu suntem altceva. De... Știți cum e ce spuneți noastră, Nicolae? E ca vaia dintre îndrăgostiți, nu, nu, nu te merit. Ia, pleacă tu, du-te înapoi în Franța, că eu nu te merit. Poate cam cam te așa de stopi o... sună. Parerea mea e că nu, ei nu... Pe, pentru mine, ei au făcut un lucru foarte bun, au venit, au încercat. Nu se poate, nu se poate. Eu, unul dacă ar fi, eu, nu am valoarea dânșilor. Eu nu... Nu pot să mă compar cu și nu pot să mă pun în, în lor. Dar dacă aș fi eu în locul oricărui dintre și, eu a, aș pleca cu, lin, cu inima, împăcată că am încercat și mă duc în Franța, în Anglia, în Statele Unite, în Australia, oriunde și trăiesc foarte bine, pentru că, până la urmă, familia mea și eu însemn, însemn mai mult decât... Adică eu pentru ce muncesc? Muncesc pentru mine și mai mult de atât muncesc și pentru alții. Că de asta te faci, doctor, pentru că vrei să faci bine și altora. Dar când alții nu te lasă sau nu vor să faci bine, tu ce poți să faci? Te gândești la tine, că deja la altcineva nu mai poți să te gândești că nu te lasă. Vă mulțumesc pentru opinie, Nicolae. Bună ziua, Andrei! Bună ziua, mă numesc Andrei să sunt medic specialist obstetrică ginecologie. Da. și lucrez într-un spital în provincie și referitor la... Vă rog, nu mai folosiți doctori. provincie la această emisiune care se numește România în direct. Vă asigur că Bucureștiul nu este Roma, chiar dacă mulți dintre cei de aici cred asta, iar restul țării nu e nicio provincie. Poftiți! A, așa este, Îmi cer scuze. Referitor la cei domni doctori, în momentul în care ești chirurg, a operat nu înseamnă doar să fii chirurg, trebuie trebuie aparatul îți trebuie echipă, singur nu poți să faci treaba asta. Ce s-a întâmplat la în spitalul Colentina? Având în rândurile lor doi medici foarte bine antrenați pentru aceste tipuri de intervenții chirurgicale, între antrenați în Franța, a fost un lucru lăudabil că au reușit să-i convingă să vină în spitalul Colentina. Ai pierde din niște motive logistice, din niște încăpățânări administrative, din punctul meu de vedere, este o rușine pentru administrația spitalului respectiv. Okay. Indiferent. Ce ar trebui să facem? Și... Ok, cum am putea ieși din această situație? Până la urmă, noi toți, vă întreb. Până în momentul ăsta... Deci, să apreciați nu... că ei și-au dat demisia, să înțeleg bine? Uh, nu a... A... Este o discuție cu două tăișuri. Pentru și pentru că nu poți să își digrezi meseria dacă vrei să te faci la nivel înalt, nu poți să-ți bagi joc pentru anii de studiu și de muncă pe care i-au avut. Pe de altă parte, este o pierdere foarte mare pentru pacienții din România. De este cu două tăișuri. Pe de altă parte, din câte am înțeles, mai sunt medici acolo pe secție. Așa. Alți doi doctori neurochirurgi. Pe și nu i am întrebat nimeni dacă dumnealor sunt mulțumiți sau ce se întâmplă în, în spitalul respectiv. Pentru că eu știu povestea de mai mult timp și au fost foarte multe strigăte de ajutor din partea celor doi domn-doctori care performau în uh, secția respectivă. Așa este. Unde este managerul? Unde sunt... Uh, pentru că toate lucrurile care se fac în spital se fac referate. Se fac o grămadă de adrese către conducere. și din 2014, de când au venit domnii doctori în spitalul respectiv, nu a luat niciunul la cunoștință de faptul că, noi ne riscăm să pierdem două valori. Ca și soluție, văd că nu mai trebuie să se pună în spitalul respectiv. Să se pună pur și simplu la masă, să discute exact ce trebuie, ce tipuri de intervenții putem să le efectuăm cu aparatura Andrei, care, care o avem... Andrei, dumneavoastră acum faceți o manevră evazivă. Și pentru fiecare dintre noi din țara asta e ușor să facă o manevră evazivă. Dumneavoastră vă faceți că nu pricepeți. Acolo e o luptă politică în interiorul spitalului lupta generală din societatea noastră de politizare a serviciilor publice, noi avem acum de fapt un zoom-in, cum îi place domnului Cristian Tudor Popescu, foarte mult mi-a plăcut comparația, un zoom-in pe România văzută de sus, unde e o luptă generală politică, pe Spitalul Colentina. Și acolo vedem tot o luptă politică în care niște profesioniști au fost eliminați și au zis, păi, gata mă, hai la revedere, pa! Nu vă prefaceți, nu vă prefaceți că problema e de management acolo. Managementul yes, derivă dintr-o de bătălie. Fând, clară. Păi, <laughs> de încă o dată. Deci, dacă vreți să o luăm așa, deși sunt neurochirurgi. De încă o dată, dacă vorbim exact de București, cine... unde dăm 20 de milioane, 30 de milioane pe an la administrația parcurilor pentru panseluțe și alte. Deci, nu vorbim aici de o țară săracă, România. Vorbim de, de o altă țară, București, care e peste media Uniunii Europene din punct de vedere financiar. Vedeți, e ca mare diferență. Corect, dar în același timp, dâns și dacă întreabă cineva ce te califică pe tine să fii neurochirurg, vă arată o sumedenie de diplome și studii. Când întreabă cineva ce te califică pe tine să fii manager de spital, puțin poți să arate lucruri. Da. Ok. Vă mulțumesc pentru intervenția, Andrei. Nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Hai să vorbim și cu Bogdan cât se poate de repede. Mai sunteți Bogdan? Da, sunt. Vă Sunt din Iași, dar de, de pe nord. Da. Nu sunt de acord cu plecarea medicilor. În schimb, sper în același timp că nu au, n -au renunțat la luptă, doar și-au au, și -au dat demisia și vor să aduc o schimbare, poate într-un alt fel. Da. Bogdan, nu știu, cum ar putea, da. nu, nu știu cum ar putea, în altfel, se termină emisiunea și de-aia și se aude și cu ecou ceea ce spune și de-aia ascultez in, intervenția noastră cu scuzele de rigoare. Eu vă spun în felul următor că, da, într-adevăr, vine un moment când astfel de profesioniști, cum sunt cei doi neurochirurgi, dar și alții, că la un moment dat, vedeți, suntem complet sunt, o. Copleșiți, fiecare dintre noi acolo unde acționăm, e un joc cum îi plăcea cumva, cândva unui strateg PSD să spună om la om, marcaj om la om pe tot terenul, când fiecare e copleșit acolo. Eu interpretez demisia celor doi ca pe un ping. Mingea este acum, de fapt, într-adevăr, în terenul societății civile. Ei au pierdut bătălia cu administrația, cu firea, cu... Politica gen... și cu România, așa cum e ea în momentul de față. Din punctul lor de vedere, demisia de e ultimul act prin care, de fapt, aruncă mingea în terenul nostru al tuturor. Vă mulțumesc pentru emisiunea de azi. Ați ascultat România în direct la Europa FM.